صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي نسلم على حبيبنا المصطفى محمد الموعود. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Insya Allah, kalau tidak ada apa halangan, kita akan habiskan uh, kitab ini pada malam ini sebelum tengah sambung atau tidak yang yang baki itu kita akan pikir kemudian halaman 36 sebagai penutup kepada persoalan keadilan dan kezaliman keadilan sesuatu yang dituntut kezaliman sesuatu yang amat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu ketika dahulu di zaman ini dengan besar kita sahabat wa sallam Dibawa kepadanya suatu kis di antara sepupu Nabi dengan seorang sahabat biasa. Okay. Di bicarakan hadapan Nabi tentang satu kis katanya kis air untuk menyerang tanaman laluan air lalu dahulu ikut tanah. Sepupu Nabi Lepas itu Tanah orang biasa Dia bukan sepupu Lalu Duduk di betelagah Siapa yang berhak Mendapat air dahulu Dan betelagah Mereka berjumpa dengan Nabi mengadu hal itu Nabi melihat Kes itu dengan teliti Dan membuat keputusan Dia suruh sepupu dia ambil air itu dahulu. Lepas itu lepaskan air kepada jiran kamu. Mendengar itu laki-laki tadi sahabat Islam ikut nabi mengatakan ya Muhammad innaka la taqdi Wahai Muhammad, kamu telah tidak adil Itu itu Nabi yang buat hukuman tu Orang boleh kata, kamu tidak adil Sahabat mendengar saja Seorang berani mengatakan Muhammad tidak adil Menyerbu Untuk bertindak ganas kepada laki-laki ini Yang dikira sudah kurang sopan ini hukum nabi Dalam Quran as-Saran itu maka nabi memiliki wala min al-qat jika qadallahu rasuluhu amrun am yakun au min amrihi tidak boleh bagi mana-mana orang beriman lelaki dan perempuan kalau hukum Allah telah keluar Telah sudah terbab nabi telah keluar Tidak boleh orang pertikai Dia wahyu Tapi lati-lati mengajakkan Kamu tidak adil wahai Muhammad Maka sahabat bangun ramai-ramai Pergi hendak Nabi tindakkan Cara kekerasan ke atas orang ini Nabi melarang mereka berbuat demikian Nabi tanya orang itu laulam a'adul paham yang ada kalau saya tidak boleh melakukan keadilan maka siapa lagi atas muka bumi dia buat adil sebetulnya orang tu sedar dia macam tarik balik minta maaf bertaubat dan selesai itu makna dia insan yang paling adil atas muka bumi ini ialah yang nama dia Muhammad Allah SWT mungkin tidak seperti Nabi Daud ada pengajaran. Nabi Daud dalam Quran ceritakan ada dua orang yang keraj Dalam masalah seorang memiliki 99 ekor kambing syah Syah ini kambing di bing dunia Dan seorang lagi jiran dia Ini dua jiran juga Seorang memiliki kambing sebanyak 99 ekor Dan seorang jiran ada memiliki seekor kambing sahaja lalu yang 99 ekor kambing ini dia cari jalan dia nak ambil seekor kambing jiran itu untuk mengenalkan bilangan dia seharga orang yang ada kambing seekor yang, yang nak diambil oleh jiran dia ini tak puas hati maka pergilah dia mengadu kepada lebih Daud bukan lebih Daud menceritakan tentang masalah tadi Nabi Daud Nabi yang paling adil adil zaman dia maka dia kata kepada orang yang ada kambing banyak jadi maka tak bolehlah kamu yang sudah ada kambing semuanya sebanyak 99, 99 ekor itu nak ambil pula kambing jiran tak boleh, jangan ambil dia tidak ambil maka tak jadi diambil. Selesai dan balik. Perempuan ada satu message. Orang hantar kepada Nabi Daud yang cukup bermakna iaitu Nabi Daud ini dalam sejarah dia telah mempunyai 99 orang isteri. Dia ternampak seorang perempuan isteri orang. Terlintas hati dia berkenan kepada perempuan itu Terlintas saja Tapi datang kes ini dia kata Kalau tadi aku hukum kepada orang itu Tak boleh ambil kambing seekor Campur dengan 99 kambing Yang aku ada bini 99 dah Mana mungkin aku boleh ambil satu lagi kelihatan istighfar, banyak-banyak itulah cara keadilan yang saya sebutkan tadi dengan bincang bahasa ini banyak tu bincang bahasa lain so tu saya kata banyak yang nak. so preambol tetapi dalam ni halaman 36 itu daripada atas lagi daripada atas saya nakkan bahawa Allah tidak mengampun akan orang yang sekutukan dengan dia makna dia sudah kena faham yang kalau dosa syirik Allah tidak ampun kalau orang itu mati dalam keadaan syirik dan tidak bertawad Itu makna dia Kalau dia buat syirik dan dia bertawad Nasruha kepada Allah menyesal Maka memang itu pun Allah terima tawad dia Kerana sama juga dengan dosa kalau seorang yang menyembah berhala beratus puluh-puluh tahun okay, tiba dapat hidayah dia islam dia okay, berdasar syirik lama dia diampun juga dia balik kepada kaedah al-islamu yaqta'uma qabla dengan islam saja yang sebelum itu dipotong dia jilik, dia habis dia, dia, dia, dia ambil islam ke depan sudah. So. dan diampun akan yang lain daripada demikian, selain daripada yang syirik itu ada yang tidak minta ampun pun Allah boleh ampun itu dia katakan bahawa Rahmanullah Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia ada dosa yang manusia buat Allah boleh ampun dosa itu dengan dia tidak minta ampun contohnya Quran sebut Innal Hasanah Yuzhibnas Sayyiat Dalika Bikra Bidha kerjaan sesungguhnya perbuatan-perbuatan hasanah yang yang baik-baik yang kamu buat pahala yang kamu buat ikhlas kepada Taala yang itu itu menjihud nasai'ah dia boleh menghapuskan dosa-dosa dosa kecil merujuk kepada dosa-dosa kecil dalika biqalil dzakirin itulah dia peringatan kepada orang yang ini nabi peringatan Allah boleh ampun dosa yang lain dosa besar penuh kepada taubat nasuha juga tapi mungkin Allah boleh ampun tidak macam dosa syirik bagi orang kafirnya. dan adapun zalim ataupun zul ditulis dalam bahasa lama zulman bahasa Arab kezaliman adapun kezaliman yang tiada ditinggalkan di tak adillah iaitu kezaliman hamba setengah akan setengah maknanya kalau kita hamba kita menzalimkan orang lain pemerintahkah, hak kita kepada jiran ke dengan anak kepada isteri ke dengan siapa sajalah dengan murid dengan guru ke itu dipanggil kezaliman hamba dengan hamba, setengah dengan setengah itu Allah tidak tinggalkan Allah tidak biar, dia tak macam tadi tadi, tadi kejahatan yang dia, dia buat, mungkin dia silap ke Allah Ta'ala, apa-apa semua itu antara dia dan Ta'ala, tapi kezaliman dengan manusia, tak dia tak tertinggal, tengok ha? tiada dapat tiada mungkin dia kena hisapkan dia kena hisap dia tak habis begitu akan selesaikan dunia antaranya dan antara orang yang antara orang yang di zalimkannya hingga reda ampunyanya kalau kezaliman yang kita buat dengan orang dia tak ber sehingga reda orang yang ternayang itu dia, aku ampunkan dia aku maafkan dia Kalau kita maafkan dia kena bercakap di hadapan Allah Subhanahu so, Wataala. Semakin baik dia bercakap di dunia, sesat atau bercakap di akhirat. Tentulah kita pilih bercakap dunia lebih baik. Mana baik minta ampun di dunia dengan minta ampun di akhirat. Baik minta ampun dunia dia boleh maafkan dengan tidak bayar sebarang harga. So, dibiarkan depan akhirat kita talim dekat dia kita minta ampun dekat dia dia kata bulat kan yeah? di arrange, bisa diatur itu dengan syarat kamu kena bayar dengan pahala bila kita dalam desperate gitu sama, orang di dunia yang desperate, yang tertekan di dunia ini boleh cara apa pun, dia sama buat Sebab tu maka orang desperate di akhirat, kalau dijumpa dengan kezaliman dia tadi, orang minta ke dia, dia kata, saya maafkan, terbesar. Tapi dengan syarat baik, bagi pahala. Waktu itu pahala amat berharga. Itu dikatakan bahawa, selagi tak reba, orang yang kena zalim tu dia kena berjumpa dengan orang itu di akhirat. Jika selesai sebelum timbang depan Allah Ta'ala Sebelum dibercahakan, selesai Kalau tak selesai, mereka kena bercah Kehadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada ketika itu Tentulah Allah Ta'ala maha adil Terharga kezaliman yang ditanggung oleh seorang itu dunia Berapa yang dia suffer orang yang masuk penyara dengan tak bersalah suffering tu tuan -tuan. so dia nak balas balik di akhirat tu itu saya kata sebab tu kutimak sejarah-sejarah saliatin, cara Aulia, sejarah-jarah nabi nabi langsung mereka tak meninggal sedikit pun yang dirasanya zalim lah dunia ini mereka tidak meninggalkan mereka cahai orang tu sampai lumpak dia minta maaf macam saya pernah cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia pernah kepada dia pernah menikam ataupun menolak seorang dengan menggunakan tuntak dia agak kuat sikit kita ingat itu sabar pagi nak wakaf dia cari orang tu Bicara orang teman yang seorang dulu yang pernah aku tolak dia dengan tungkah aku ini, yang dia mungkin rasa tersakit pada ketika itu, kerana aku mungkin terkasar ketika itu, aku nak jumpa dengan dia, aku tidak mau. Aku mohon Allah Subhanahu Wataala, dia dia dah. Allah Taala. Makanya orang itu tampil, tak? Saya memang menyimpan. Nabi kata, inilah masa kamu aku bagi peluang sama ada kamu nak maafkan aku atau nak ambil kisah dia kata, aku nak ambil kisah aku nak ambil kisah Nabi bagi sahabat, kata wasah wassahab jastaltipunah jastaltipunah memohon, tolonglah, maafkanlah, ampunlah niya da. haqih aku dah Nabi kata dak hu yaktas. dak hu yak jangan ikut penyakalan biarkan dia ambil akh dari kesan dia datang Nabi ingat mesti dia akan tungkat sebab. bagi tungkat kebali dia cakap masalah kamu tikam aku dulu aku tak pakai baju. teruskan dengan atas aku sekarang kamu suruh aku kisah kamu pakai baju buat kan? tempat-tempat teratukan kamu itu hak aku Nabi buka perut dia buka dia matikan dia campak sukat itu dan dia kucuk perut Nabi betul aku ampunkan kepada bapa poklah dulu lagilah lama dan berhari-hari saya tak ada ampun dah kesilap aku bukan silap muslimah tapi kamu halus perasaan bagi peluang sekali hari ini aku rancang untuk inilah masa sekali aku boleh khutub kepada kasih Allah Subhanahu wa taala hanya Nabi tak mau, Nabi nak pergi, dia tak mau dia upat dalam keadaan ada hak maksud sikit saja tu dia katakan kata kalau orang yang di zalim yang reda ampunnya ni ada pun kezalimah yang diampunkan jadi yang dia nak cakap syirik tak diampun ok yang kedua jadi tak diampun melainkan tuan ampunnya dia kena ampun yang ketiga kezalimah yang diampunkan maka itu. Kecuali menghamba bagi dirinya, dia menjadi dirinya, dalam dirinya, antara lain dia meninggalkan perintah Allah, dia meninggalkan suruhan Allah, atau dirinya, dia tidak adil kepada dirinya, misalnya, yang disebutkan inna li badani alaika ka wali ahli ahlika alaika haqqa waktikul lidi haqqim haqqahu bagi kamu dengan diri kamu dengan jasmani dengan jasad kamu kamu ada hak dan kamu dengan keluarga kamu kamu ada hak hendaklah kamu tunai hak masing-masing itu hak badan kesihatan dia kena jaga kelihatan dia kena jaga dengan menyeksa badan ingat ni, ni balik cerita Syiah ni bila 10 asura yang mereka mengambil ni, suatu tindakan memukul badan luka-luka badan pukul kepala luka-luka badan akan dakwa keluar atas apa sebab orang pukul aku itu dia katakan tak -hak -tun -hak kamu kena beri hak kepada tiap-tiap yang punya hak kalau banyak ada hak kena bagi kepada badan hak dia kalau kita bekerja sehari 20 jam hingga 4 jam rehat badan pun boleh mama tahan ya kalau tak pun ada beritahu nak rehat kalau fikir 4 jam lepas tak tidur ada hak dia hak mata ada pulang yang nak tidur bagi tu orang ada tidur dia kuda ngantuk tengah kuliah tidur itu orang kena saya Ustaz Ustaz ubat orang ramai ada, ada ubat mengantuk, ada apa tu saya nak apa ngantuk, ubat ngantuk tidur ubat mengantuk tidur tinggal kezalaman hamba bagi dirinya dan kata mu'awiyah bahawasanya aku sesungguhnya lebih malu bahawa aku zalimkan akan dia orang yang tidak dapat, orang yang menolak dia tak dapat menolak kezaliman jadi dia dah pemerintah dah raja jadi dia zalimkan orang orang tu dah tahu macam mana aku malu bahawa aku zalim bukan orang yang tidak boleh menolak kezaliman itu terlebih malu bahawa aku menzalimkan akan dia orang yang saya dapat orang buat berapa dia telah sengah hukumah kamu bijak pandai lah sebutkan ulimmu kita kalau engkau menzalimkan seorang akan adil Allah padanya kalau, kalau kamu dah nak buat juga kezaliman itu seorang korangnya kamu sebut kepada dia, aku tidak zalim kepada kamu ini hukum aku ni iaitu, kalau kamu rasakan tidak adil aku aku zalim kau jangan lupa Allah Maha Adil kau boleh boleh bawa ke sakut ke Allah Ta'ala disebut begitu dan tak berkuasa kamu akan kuasa Allah Ta'ala ingat kalau kita berkuasa supaya jangan kita menatuh keadilan ingat kuasa Allah atas kita Jangan jangan kau mencengangkan cengang bahasa lama malam, yang pun berbangga kamu lulus dua tangan kamu, kamu ada kuasa lah. kamu tumpahkan darah pemerintah yang ada kuasa, lulus tangan dia ada kuasa, kamu berperan kamu hukum orang hukum buruk dan sebagainya, jangan jangan tumpahkan darah bahasanya baginya yang bunuh lagi akan mati kamu pun akan mati juga kemudian ingat begitu seperti itu juga dan kata Abu Nur Biyazid Seorang gajah dulu bermula batu yang dimasukkan ke dalam bunian. maknanya kalau kita buat sebuah bangunan, bunian bangunan rumah, building. Kalau kamu buat satu bangunan, satu rumah, kamu masukkan dalam itu pada kecadaan halal ia, so, macam sebuah rumah kita batu bata katakan sebanyak 100 ribu bata dalam 100 ribu bata yang masuk itu kita masukkan juga satu bata yang tidak halal yang haram dia ya, kata bermula batu yang dimasukkan dalam binaan rumah pada ketigaan halal ia sengkerang binasanya sengkerang maknanya Cengkeran baginya tentang binasanya rumah itu dan dia ikut perataan cengkerang macam cengkerang itu dah pasti dah kita nak beli barang bila kita nak beli suyu beli barang dah kita bagi cengkerang beli barang beli cengkerang kalau nikah orang panggil cincin menyenang itu cengkerang ke? tak ada jadi tak ada jadi cincin kalau beli rumah tak jadi 10% dan hamba kata kalau kita buat rumah bukan kata kesemua yang haram satu biji bata saja masuk dalam tu daripada uang yang haram bata yang haram bata cuba dan sebagainya satu itu merupakan cengkeram yang kita tafaf kebiasaan biasa itu maksudnya bina kita kerana kita tinggal berapa lama di rumah yang ada sedikit benda haram haram yang nak katakan bata dia binasanya kata setengah pula bukan makhlak kalau jikalau bahawasanya surga ia negeri surga itu negeri yang kekal diandaikan surga sebagai sebuah negeri yang kekal dimasukkan satu atau sepotong kayu daripada kegaliman Apabila masuk sedikit saya di perkara yang zalim mesti aku takut binasa ni Tu maknanya jasa harta dilihat harta kepada syurga pun tidak masuk dalamnya. Satu perkara yang namanya haram. Kalau dimasukkan satu kayu dalam syurga itu syurga pun akan binasa hati keutuhan sesuatu bangunan terletak kepada semua sumbernya alat kalau sedikit masuk yang haram cengkeram kepada binasa ini hatta syurga Allah Subhanahu wa taala dibuat semuanya yang halal dia pada Allah taala kalau ada yang tidak baik satu saja mencengkam kepada kebinasaan Nahabah kata besar Yang makna Keadilan Yang ni Sangat hampir Benasa rumah Yang diambil batu Atau kalian haram Ya Dan Cerita Cerita Bahawasannya Kisra Anusharawan so, Kisra Nama Yang terkenal dia Sebagai seorang Pemerintah Ataupun gelaran juga pada raja Parsi dahulu perlu dipanggil Kisra, semua yang naik dipanggil Tisra macam kaisar itu Rum, S Sizar, kalau tiran dipanggil, siapa naik pun dipanggil tiran. Ada nah, nama dia, ada yang nama Khufu, ada yang nama dia Kufu, ada yang nama dia Abu Seimbat ada yang nama dia Khatrak ada nama dia Angkak ada yang nama dia Nepartiti ada yang nama dia Hatsyaksud semuanya adalah Pira'an masir. ini Anusarawan baga Kisra, Raja Parsi adalah baginya guru mengajar, ni katakan dia kecil ketika ketika Kisra masa dia kecil lagi masih belajar lagi, Pak dan juga Raja jadi anak Raja Masyuruan, dia baginya guru mengajar ilmu adab dia seorang guru mengajar dia khas ilmu adab hingga masyurlah dia pada ilmunya dia minat kepada ilmu kisrah an kisrah anusyawah dia belajar dengan guru dia mengajar adab kepadanya sehingga masyurlah dia orang yang minat dengan ilmu dan masyarakat yang cukup cemerlang. maka dipukul akan dia oleh gurunya guru tadi tiba-tiba saya satu hari hidup mengajar dengan tak pasai-pasai tak ada sebab apa-apa dia tukul je Kisra al-Musharwan satu dengan kecedaan dosa dengan kecedaan salah dia yang ni keadaan kesalahan maka menaruh marah ia Kisra taruh marah menyimpan marah kepada Tuk Ruhu pada hatinya maka katakanlah baik ia kerjaan baginya sahagalah dia simpan guru dia, pukul dia dengan tidak ada sedikit pun kecalahan dia, dia tidak melawan dia ada adab dia baik dia menyimpan kuasaan itu sampailah kepada dia bapa dia meninggal dia dilantik dia raja maka dia menjadi raja jika baik ia kerjaan baginya Betul. dia cakap baik kerajaan baginya dia memiliki kerajaan itu apa dibuat maka berkata ia dari buruhnya berkata kepada buruh buruh masih ada apa yang menangguh akan dikerat atau menukur akan daku bagus bahasa apa sebab mempukul aku dulu pada hari berjian dan berjian Pada hari ini ingat hari dan hari ini. Dengan kezaliman. Pukul aku dengan zalim. Maka kata gurunya. Gurunya jawab apa dia. Tak-tak adat kau aku lihat akan dikau sangat gemar pada ilmu Maksudnya tak kala aku tengok kamu. Orang yang budak yang amat tekun wajar. Adat baik. Hormat kamu. Aku tahu aku boleh agak dengan perasaan aku satu hari kamu akan jadi raja. Baik. Menakutkan. Kemudian daripada bapa engkau maka aku kasih. Aku rasa akan dikau pada kezaliman. Aku sayang kepada kamu, aku suka kepada kamu, aku bukan rasa dan aku pukul kamu dengan tidak salah itu mana aku buat kepada kamu kezaliman. Kamu sakit hati kan? aku beri kamu rasa itu makna kezaliman agar kalau kamu jadi raja nanti jangan buat zalim kepada orang orang yang terima zalim itu ternyata sakit macam kamu sakit itu aku rasakan akan dikat pada kezaliman sebab jangan engkau zalim akan seorang jangan buat ok, maka berkata Ahmad Syarwan Zah, zah, yang ini elok, elok. Apa, Kalau begitu tak apa. Bukan pengajaran jaga ni. macam ini lah. Ada makna punya Jika dia ada, ada, ada erosi. Yang ini elok, elok. Maka senang ajar dahulu, habjatul. Maka senang ajar dahulu di sebelah kepada hamparan yang akan syair ini. Tiada punya, punya nak, nak, nak jaga, ada orang ajar tak mahu buat kegaliman sampai ada dia buat hamparan, dia buat kakak ni datang kakak itu dia berkenan dengan satu rangkap uh, syair Arab kalau kita ni uh, perusaha ada puisi dia suruh orang buat syair ini atas hamparan dia dia duduk atas hamparan tu dia berjalan dia tinggal, dia tengok dia baca apa dia syair?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 jangan kamu buat kezaliman kepada orang kalau kamu ada kuasa maka kezaliman itu tempat keluarnya membawa kepada nisar bila buat satu kezaliman masa buat tak apalah lepas itu akan datang penisaran sesal yang tidak habis-habis tidur dua mata engkau mata kita boleh tiana boleh tertidur dan yang kena zalim jaga ia dia tak tidur orang kena saling dia terus jaga tak pada kau dan dia minta doa atas engkau dan mata Allah juga tidak tidur kata Syekh so, maksudnya dia, dia, dia letak begitu di, di, di kapek mengingatkan kepada dia buka jangan Melakukan sebarang kezaliman dan satu syaitan lagi yang ditulis ialah ia kata: "Kau bidaahi, wajib dunihi, walaupun du tidak sama dengan doa sihah mulainya piatu walakin leha amadun le amadin kebaul. Anda, kamu mudah-mudah akan doa dan kamu permain-main akan dia kamu mudah hal doa dan kamu permain-mainkan dia dan tiada kamu ketahui dengan apa yang memperbuat oleh doa maka kamu jangan hmm. pandang kecil kepada doa orang yang kena zalim macam walaupun tak nampak cepat tapi jangan bila buat kezaliman kamu jangan peradaan ringan kepada doa yang akan dia orang itu berdoa kepada Allah Tuhannya kenapa? kamu tahu kalau tidak apa yang akan dilakukan oleh doa orang yang berdoa anak panah malam sangat lulus dia merupakan anak panah Orang itu zalim dia berdoa pada malam-malam hari di waktu-waktu yang mustajab doa doa dia doa ibaratkan seperti anak-anak yang sangat lulus yang sangat laju tetapi baginya masa dilakukannya tetapi mesti kan dia anak-anak itu lulus doa tu doa itu taklif syar'ul mazlum kamu kena takut doa orang yang kena zalim kerana doa itu tidak pernah terhalam untuk terus sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala itulah ingatan dan tetap kala melakukan kezaliman oleh Ahmad bin Ta'lun Ahmad bin Talun, seorang raja seorang khalifah dahulu daripada ia mengerjakan keadilan dia Ahmad bin Ta'lun Pernah terlajak melakukan suatu kezaliman Kepada rakyat dia Dia tak buat adil Berteriak segala manusia Daripada kezalimannya Sebab dia seorang yang adil Orang sanjung dia Amat berfalun Satu hari, satu masa dia buat satu kezaliman Ketika kezaliman Orang menangisi Orang menangis Orang telah membantah kezaliman dia itu Dan Apabila mereka ikut tahu bahawa ada orang zaman itu yang boleh mengajar, dia boleh mengenyakkan, memperbetulkan balik Ahmad bin Tarun, maka mereka telah pergi mengadap dan berhadap mereka itu mengadap mereka itu kepada Sayyidah An-Nafisah. Sayyidah An-Nafisah ini se salah seorang cicit Rasulullah, bukan cucu, cicitlah. Seorang pak yak Nabi. Dia ya, sangat zahid. Hmm. Sangat warak, sangat takut wa ta Allah. Mereka jumpa dengan Musaylimah Kisah, mereka mengadu kepada Harad dan Talun telah melakukan sedikit kezaliman. Maka berkata ia, ya uh, Nabi Kisah, Sayyidina Kisah Sayyapa, Sayyidina Jah berkata, apa dia kata? Manakala ia berjalan besok Ahmad bin Talud akan berjalan Tuh. kata orang besok awi, dia kata besok awi Ahmad bin Talud akan berjalan maka menurut ia pada kertas Senatisah tulis satu kertas satu mesej dia nak hantar kepada Ahmad bin Talud besok berjumpa berjalan dan berhenti ia pada berjalan-jalan dia nak berjumpa untuk cicit Nabi Nak ke berhenti dia berjumpa dan berkata Nafisah saya Nafisah kata eh Ahmad bin Talon maka tak melihat ia akan dia dikenangnya dia turun ia daripada kudanya dan dalam kaki dibagi bagi surat surat tadi dia mengambil ia akan ketah itu daripada dan dibacanya Maka tiap-tiap padanya tersulat dengan katanya. Nah, itu nasihat daripada seorang yang ada pengajaran khusus bagi sebut unsur akhaka zaliman atau mazluman. Hada hadar mazlum wa kayfa tanṣurū ẓāliman Nabi kata kamu wajib menolong kawan unsur akhakah kamu tolong kawan kamu zaliman atau mazluman dia buat zalim pun kamu kena tolong mazluman kena zalim pun kamu kena tolong sebab kata orang yang kena zalim tu kami tak nak buat boleh tolong tapi orang yang buat zalim tolong dia Nabi kata nasihatkan kepada dia jangan buat soal ini jadi beri orang madu per sayyidah nafis bahawa dia telah mengambil tindakan buat soal esok dia berjumpa dengan raja kebetulan berjumpa dia jalan jalan pun jalan lah jadi maka dia bagi satu soal pendek kepada abimah taulun apa kata dia dalam tu Manakala kamu milikkan. Maknanya kamu milikkan jadi raja. Kamu jadi pemerintah. Kamu buangkan. Kamu dah jadi raja dah. Kamu buat kerja yang boleh kamu dipecat. Allah Ta'ala ta daripada raja kamu. Diberi milik kepada kamu. Negeri ini. Kuasa. Kamu dah buat kerja kezaliman itu yang seolah kamu nak mengucap diri kamu beri pada takhta sesungguhnya kuasa kamu kamu keraskan kamu ada kuasa tapi kamu keraskan maksudnya kamu tidak sepatut melakukan demikian dan memberi ni'mat kamu kamu keraskan kamu rosakkan kamu dapat Kalau kamu telah buat benda yang boleh merosakkan ni'mat kamu dan kalau kamu beri ni'mat, kamu payahkan kamu ada ni'mat, tapi kamu memayah-mayahkan orang kalau kamu datangkan rezeki, maka kamu putuskan tengok nasihat dia yang seng bahawa seng telah diketahui kamu sengnya anak panah malam sangat lulus dan saya tersalah sasaran ini Sama juga. Dia, dia balik kepada Bila kamu buat kezaliman kepada orang Kamu lupa mengatakan Orang itu akan mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam-malam hari Dan doa Orang yang zalim di malam hari itu Pertama juga anak-anak Dia akan sampai ke sasaran ini. Kamu akan kenal Kalau kamu kenal nanti Kuasa kamu habis Ni'mat kamu habis, kesemua akan habis daripada hati yang telah kamu pedaskan pedas, pedas, sakitlah, seksa yang kamu buat tadi, kesalahan, kesalahan kepada orang yang hati ini telah kamu sakitkan dia dan daripada tubuh yang kamu telanjangkan mungkin kamu telah memalukan orang maksudnya kamu telah membuat satu keputusan, tindakan yang memalukan orang itu, tak masalah-masalah Yalah, kalau orang kira tidak bersalah dituduh dia dengan tuduh yang berat tak kira rasuah ke diwak ke dan sebagainya kalau orang kira tak buat, kamu buat malu besar ini masalah masyarakat tubuh yang kamu teranjankan, maksud kamu malukan akan dia Perbuat boleh kamu apa yang kamu kehendak. buatlah lantaklah apa kamu lantak maka kami kepada Allah mengadu ada nak saidanah sesat pun telah termasuk dalam golongan orang yang bertindak juga dan pangkat buatlah silakan tengok hendaklah apa yang kamu hendak maka buatlah apa yang kamu hendak maka kami kepada Allah mengadu akan zalim kamu akan mengadu terkena mulutlah kamu buat zalim dan lagi akan diketahui oleh mereka itu yang zalim mengatak ia mana berpaling mereka itu kemudian katanya bekak ia pun mengadilkan rakyatnya sedangkan so, nasihat ke orang perempuan yang ada peranan kepada Ahmad bin Talun tadi itu dia ubah balik polisi pemerintahan dia maka akhir dengan orang yang paling adil Alhamdulillah kemudian daripada ketika itulah kemudian daripada ketika itulah dan saat itulah dua kali ulang maka mengerjakan oleh orang yang atil orang yang berakil bahawa ia menegahkan daripada tanahnya daripada zalim dan orang yang bijak pandai mengatakan bahawa langkah saya nafisa membuat permukaan itu dia telah menggunakan kuasa menggunakan boleh bicara dia sampai dia boleh menahan menahankan kegaliman seorang pemerintah dia betul kalau Allah Ta'ala beri dalam kehidupan kita ini atau orang yang sedang gila orang yang sedang mengamuk gila pun ada orang yang dia takut orang gila ada seorang yang dia takut Orang tu ni dengar cakap Lain tak boleh Sama dengan pemerintah Jadi ada seorang yang boleh Ajar dia, yang boleh tegur dia Ayah dia ke Dato' dia ke Tuk Nenek dia ke Adik dia ke Bini dia ke So ada benda yang boleh Mereka Orang tak boleh Dia tak dengar sebagainya benar. Sebab tu Dia bagi mesej ini. Kalau zaman amat bin Talul seorang perempuan yang nama dia saya dah nanti sah ini, orang zahid orang yang tak ada apa-apa daripada dunia ini maka dia telah menasihatkan yang cukup baik Okey, orang yang akhir, orang yang menegahkan bertanggungannya daripada zalim dan berjalan irak jalan adil dan melakukan pekerjaannya dengan isap dan mengintai intai akan suruhan Allah sentiasa menunggu untuk melaksanakan apa sahaja hukum Allah Subhanahu SWT pada sirnya, pada keadaan sunyi dan zahirnya, pada keadaan nyata dan ketahui pula bahawasanya Allah Taala lagi akan membalas akan segala amal kebajikan dan kejahatan dan tekstur akan zalimnya atas kezalimannya. dan seterusnya kepada seorang daripada cucu Imam Al-Khattab cucu cucu Imam Al-Khattab seorang zahid ummun begitu mengasihi akhirat menuju Allah Subhanahu wa Di hidup zaman al-Nuqtasim Nuqtasim ni seorang khalifah yang telah begitu terpengaruh dengan gerakan kazirah dan dia berkasar dengan orang ulama' dia yang tak ikut dia termasuk lah iaitu zaman Ahmad bin hamba itu kena penjaga, kena sebab, kena tidak mataat, kepada pemerintah ok zaman ini ya Muqtasin. dia pergi buat haji dia dibuat haji masa tawaf dia kebetulan dia berjumpa dengan cerita cicit Umar Al-Khattab dia lawang orang terkenal kebetulan masa tawaf itu cicit Umar ini berada di belakang dia belakang Muttasin habis tawaf selesai semayang maka dia Muhammad pergi berjumpa dengan cicit Omar Al-Khattab tengok pakaiannya cumpang cantik keadaan kenal lah kadang zuhud dia muka dia bercahaya cantik tapi nampaklah zuhud dengan pakaian dia bersama sekali sebab so, pemerintah nak menghargai seorang cicit kepada khalifah nama besar dia kepada cicit rumah dia katakan oh optika mintalah kepada aku apa nak minta aku dia tanya balik dia kata yang kamu nak bagi ni akhirat ke hari ni dia hal akhirnya aku tak boleh Allah Ta'ala hal dunia jadi tadi aku belakang kamu kamu sendiri pun meminta kekayaan daripada Allah Ta'ala yang belum tahu Allah bagi kita tidak kalau kamu pun masih minta Allah Ta'ala juga aku minta, kamu minta buat apa guna aku sendiri pun telah hidup Macam bangku Maksud bahasa dia maknanya dia tahu mengatakan kalifah ini dia tak adil kepada ulama rakyat. Trumpol sangat memihak kepada lemak tajir. Dia tidak seberapa kali dan mesej yang diberi oleh cucu cicit cina umat mengatakan kepada bawah kamu takutlah kepada Allah. Akhirnya kamu tak mampu dunia apa kamu tak mampu sebab tadi kau minta dunia kan aku dengar istaghfirullah istaghfirullah istaghfirullah la hajat bi illaik fa'a kamu takut kepada Allah aku tak nak apa-apa daripada kamu ya itu betul ya betul adillah sunah jihad ni sebenarnya masuk dalam hati makfasin Tak tidur tiga malam deh, pikir seorang insan menegur dia di hadapan kambah dia opo salmi minta lah apa aku nak bagi maksudnya saya nak minta lah aku tak aku bagi mau punya dia kata lah haja terbilang cahaya aku tak nak bapa ada berapa malam satu lah ambilah dah tidak inilah di antara mesis mesi yang terisi sampai dalam dalam buku ini.